Alhamdan, kathiran, tayyiban, barakim fih. Wa salatu, wa salamu, ala malafi, rahmatil ala amin, wa ala alihi, sahbihi, ajma'in. Suma, ama ba'd, svaka zahvala pripada Allahu uzvišenom, salavat i salame donosimo na naj odabranjeg Allahog poslanika i čovjeka, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, koji je poslan kao milosti sjetovina i nebučasnu porudu sa ashabi svane koji ga slijede nesudnjeg dana. Allah će za šanom u nama na dosta mjesta u Koranu ukazuje na bitnost i na vrijednost časti i svjetosti muslimana vjernika. Pa jedne prilike pronosi Ibn Omer jedan hadis, kojeg je zabilježio imam Tirmizija, kojeg je šeha albanic je nevjero dostojenim, pa kaže Ibn Omer, jedne prilike poslanik s.a.v. kaže popao se na Mimber i rekao, kaže, o skupino koji ste Islam primili sa svojim jezicima, a iman još uvijek nije, nije ušao u vaša srca, ne uznamiravajte muslimane. Ne uznamiravajte muslimane i nemojte ih brukati i nemojte istraživati njegove mahane. Jer kaže, kuk bude istraživao mahane vjernika, Allah će njemu istraživati mahane. Ako me Allah bude istraživao mahane, obbrukaće kaže, pa makar je njegov kući. Pa kaže, Ibn Amr, Jedna je prijatka, kježe, i kaže, zaista sti ti uzvišena iz svijeta. Ali, tako me, lahko da lahe, čast, vjernika, sretja od tebe. Pa, suhanla, vidimo ovdje šta znači čast i ugled jednog muslimana. Pa, samo onako mi kad razmislim koliko mi volimo tu časnu kejabu, svi znači volimo, nema toga i ko je vidio i koji nije vidio, opet želi doda da je vidi. Pa, nikad od nas niko se ne bi usudio da ružno pogleda prima Kjabi. a kao nešto ružno o njoj da kaže, da ona nešto bezredne i tako dalje, znači nikom od nas to ne bi naumpalo da nešto tako kaže. A koliko se igramo sa nečim što je svetije od Kaabi, a to je čast muslimana. A čast muslimana može se ukaljati na razno načine, može se omalovažiti na razne načine, a jedan od tih načina jeste i tema večerašnjeg predavanja, a to je ismijavanje. I to je znači jedna od preprika koje čovjeka spječavaju na putu kao Allah ođe za šanom. I smijavanje je u stvari dao čovjeku e, da s tim ciljaš njegovo omalovažavanje i brukanje pred ljudima, pa spominješ ili neku njegovu mamu, e, tako da to omalovažavanje može da bude na više načine, bez obzira radilo se znači, samo smijanjem, radilo se govorom ili radilo se znači, nekim šaratom da se rugaš jezikom ili bilo neki bilo koji šart s kojim ukazuješ na manjkavost i na omalovažavanje nekog čovjeka, znači to se smatra i ismijavanjem. Kad je u pitanju propisa ismijavanja svakako da je to zabranjena stvar ako je u pitanju omalovažavanje. Znači, laži da šalno je zabranio da se ismijavamo sa muslimanima s tim ciljem. Međutim, ako neko da kada se našali na svoj način pa sebe uzme prijedometom ismijavanja kako bi se našali s nekim pa sebe nazove nekim imenom, izazanci onako što bi rekli s rajom, toz čaj nijema smetnje, znači nije zabranjeno, ali čovjek ako je sa ciljem da nekoga poniziš, omalovažiš, da ga poniziš, je tako, u tom slučaju je zabranjeno. A toga jeste, govore Allah Hr. bi biti kaži, ja ih aladina amanu, la jazhar kaumun min kaum, ovi koji vjerujete, neka se ne ismijavaju muškarci s muškarcima neka se grupa ni smijava, znači nemoj da se ljudi smijavaju sa drugim ljudima, uala nisa, un min nisa, in neka se žene ne ismijavaju sa ženama. Pa Allah dželšanu ovdje zabranjuje i moškarcima i ženama da se smijavaju jedni sa drugima. Tako da je ovo jedna od velikih mahana i od stvari koje čovjeka udaljavaju od Allah dželšanu. Kada je u pitanju ovaj ajet, prnosi se više povoda objave u tafsirima, A Imam Begavi u svom tefsiru spominje povod objave ovog ajeta, pa kaže da je ovaj ajet spušten uh, zbog ashaba Thabita ibn Qajsa, koji je inače slabo čuo. Moje mahano znači nije baš dobro čuo, pa kad bi god bilo neko sijelo s poslanikom ali poslanik Ali držao neki govor, njemu bi uvijek napravili mjesto, malo bi se raširilo, napravili bi mjesto blizu poslanika s.a.v.s. da sjedne, da bi ga čuo. Pa kaže jedne prilike, malo je zakasnio i nije bilo mjesta, pa je kaže pomjeru ashaber, ne bil sebi našao mjesta i došao je do blizu poslanika, sallallahu alaihi vsele. I jednog čovjeka je ono maloga gurno, da mu se pomjeri da napravi mjesto, pa slova je kaže, sjedi gdje se našao si mjesto, sjedi tu. Pa se naljutio, sabit. I kada je prošlo je malo, pa kaže njemu sabit, kaže, ko si ti? Pa kaže, ja sam taj, i taj. A ti, kaže, sin te i te žene. Pa je njegovu majku spomenuo po osobini sa kojom su se ismijavali u džahilijetu. Petom pa je čovjeku bilo teško, pa je borio glavu od stida. Pala Željšanu objavio ovaj ajet, neka se jedni s drugima ne ismijavaju, niti žena da se ne ismijavaju jedna s drugima. Pa vidimo znači da zbog te neke sitnice što se on uh, uvrijio od toga shava drugog, pokušao se ismijet sa nadimkom njegove majke, pa Pala objavio ajet povodom toga. E, primjera ismijavanja ima mnogo, znači na koji sve način se ljudi ismijavaju. E, prvi način, odnosno prvi primjer jeste ismijavanje sa nečim govorom. Pa na primjer da neko dođe i da kaže, ismijava se s nekim pa kaže kako ti pričaš, ko seljak, odakle si ti došao, ne znaš da pričaš, idi nauči pričat, tako dalje. Znači nekad ismijavanje bude sa nečim govorom sa mahanom govora, znači ne mora to biti samo znači neispravno govore, neče mahana ne zna da izgovori ili e, muca tepa i tako delje, znači ima neku govorno mahanu, pa se neko sa njim ismijava zbog njegovog govora. A drugi od primjera jeste da se čovjek ismijava sa nečim izgledom. Pa dođe neko i kako ti izgledaš kako je neko ružan, kako ima neku Uh, mahanu bilo znači o, kako je mahanu da se radi da ima kraću nogu, da ima dužinu os, da ima frlja znači bilo koju mahanu se radi, znači neko se ismijava sa nečijim izgledom a lađa lišanu je njega takvog stvorio. Znači to nije bilo u njegovim rukama da on bira kakav će biti stvoren kao što jedan mudrac kaže kada ga je neko spomenuo pa neko lošoj osobini nazvoge oti koji istakao takav pa kaže to nije bilo kažu u mojim rukama da bih ja sam sebe stvorio već to u rukama Allah dželešanu on me stvara onako kako on hoće tako da ako se smijavamo zbog nečijeg izgleda mi su stvari njim, ti se stvar ne smijamo sad ne smijamo se nekog koji ga je takvog stvorio znači on nije biro kakav će biti i nije sam sebe stvorio džalalah dželešanu stvorio pa ako se s tim smijavamo mi se stvari salam dželešanu jer Allah je njega Nije on sam sebe stvorio. E, sljedeća od stvari jeste da se ismijavamo sa nečijom inteligencijom. Pa da kažemo kako je neko glup, pa da kažemo nisi u stanju da ti neko da ne nati ta novce, ti ne bi znao čuvati, izgubio bi ih. Ili da mu kažemo nešto mu objašnjeno da što on možda ne može odnada sklapati, kada ješ kontaš ti šta i u stanju da razumiješ. Tako dalje znači bilo, na koji način da ismijavamo nečiju inteligenciju i to je znači jedan od načina na koji e, odnosu od primjera ismijavanja sa drugim. Također od e, primjera ismijavanja jeste da se ismijavamo sa nečijom odjećom. Pa da kažemo kako se ti nosiš, koseljak, znaš ti je moda, naš nisti upari o to i to. Znači njegovog alavažavamo i ismijavamo ga zbog njegovog e, načina nošenja Također, od primjera ismijavanja, jeste da se ismijavam s nečim materialnim stanjem. Pa dođeš i uvijek da njegov stanje što godje da kupi, pa ima možda jedve skucko nešto para da kupi, pa ti kaješ kako ti je to krntje, kako su to kolica. Znači, pokušavaš da ga zbog njegovog materialnog stanja da ga ismijavaš i da ga ponižavaš. Znači, to su neki od primjera na koji se e, s odima Kada se u pitanju razlozi ismijavanja, zbog čega se sve pojavljuje ismijavanje, to biva iz više načina. Kao prvo, to se dešava zbog neprijateljstva. Pa što naći ljude, znači nekoga ne podnosi, mrezi ga tako, pa ne zna na koji način da mu se osvijeti, da mu zvrati, pa kada dođu u neko društvo, jer tako on se sa njim ismijava zbog toga što mu je moj neprijatelj, zbog toga što ga ne voli, zbog mrežnje prema njemu. Tako da je to neprijateljstvo jedan e, od razloga i smijavanja. Također od razloga i jeste i ogolost. Pa ljudi zbog tog nekog svojeg što bi rekli, svoje ja imao nešto, da će da uvijek bude faca, da uvijek bude glavniji, i ne zna više šta će na koji način da nahrani svoju poganu dušu, nego počinje da se smijava sa drugim ljudima. Ja poslanite da se u jednom hadisu kaže objašnjavajući šta je oholost, pa kaže poslanik, oholost je odbijanje istine i omalvažavanje ljudi. Da odbiješ istinu, iako ti je istina jasna, lažna šalma dao, da shvatniš šta je istina, islam ti je jasan, sve ti je jasno, ti je odbiješ istinu, to je oholost, također da omalvažavaš, da smijavaš druge ljude i to je od oholosti. P. Pa poslanik, svala ovaj definiciju oholosti dao na ovakav način. Također, od razloga i smijavanja jeste želja da nekoga nasmiješ. Pa ljudi možda e, onako u početku, ne bude ništa namjerno, već onako, znaš, malo to počinje neka šalavama, tamo i na kraju kad se iscrpi ta možda neka duhovitost, kad još nema duhovitost, onda već na kraju počinje da prelazi granice i na kraju zbog nasmijavanja drugih, počinje da ismijava drugog. I onda, znaš, ispustaju sve što imaju, pa kaže, vidi ovoga, kakav, vidite, kakav se vidite, ovo ovaj vidite, onda da bi se nasmijali drugi, ali već počinje što znači da ga ponižavaš, da ga vrijeđaš, to ulazi u ismijavanje i to je jedan od razloga. E, od razloga ismijavanja jeste i to da čovjek želi da bude ulošen društvu. Uvoj se mu odmah sigurno zapitat kod to želi da bude ulošen društvu. Ulošen društvu misli da je to društvu stvar dobro za njega. Jer znaš, imaju neki ljudi, oni su na ono, face, znaš, on su glavni vraj, oni uvijek su ono iznad ostali i oni od njihovih svojstva, ono da bi on dokazali da su one glavni i smijavaju se s drugima i to je u stvari njihova osobina pa neko željeći da bude u njihovom društvu i on želje da bude ko i oni i on se smijava ne bi postao dio te raje znači od ja da sam u raju ču ja da sam glavni i ko i vi i onda on ponašajući druge željeći da bude u tom nekom društvu koje je po njima dobro koje u stvari normalno polisno društvo i smijava se s drugim ljudima ne bi se njima umilili i ne bi postali dio tog loš Također od razloga jeste prikrivanje svojih mahana. Pa nekad čovjek ima kod sebe neke mahana koje bilo da su uruđene mahana, bilo da su mahana koje on sam sebi proizvio, niko od nas nije bez mahana, svi imamo neke svoje greške, međutim neko znači želijeći da prikrije neke svoje mahana, šta radi, počnije da se ismijava sa drugim. Iz razloga da ne bi kod njega primijedili, jeliko veli da da ja požurim da drugog ismijem da ga ismijem, da ne bi mi onda oni počeli, znaš, tražiti meni mehane, da je odmah započnem, započnem, što ono kažu napad, da odbrana, pa ko odmah ja to napadam, da sebe malo, znaš, Zamažem da se ja ne primijetim i moje mehane i počinje drugog da desmijava. E, također od razloga jeste i zavist, pa ljudi, bolesnici, koji vide kod drugih ljudi neko blagodat koji Allah žel je še on njima podario, vide da nisu u stanju, zbog svoje zaviste da im oduzmu tu blagodat. Jer zaviste kad vidiš kod nekoga neku blagodat i želiš da od njega nestani, da je i naš. Ponaj ko zavidi nekome, nije u stanju da od njegove blagodati uzme sebi, pa ne zna na koji način da se osvijeti i počinje da ga ismijava. Tako da je zavist od razloga ismijavanja. Takođe od razloga jeste i utcaj okolinje. Pa imate ljudi koji žive u okolini gdje je drugih sasvim normalna stvar. Jer ucicaj u okolini zaista je jedan od, od, od najgorej ucicaja, a čisto možda, znači, može biti dobar, može biti loš. Jer čovjek čijesto se povodi za onima koji su oko njega neprimjećujući, kakvi su oni. I čijesto neka stvar bilo pozitivna ili negativna, postaje dio njega jer se sanjima druži, a koliko puta sam primijetio sigurno i vi, da uh, ljudi družiti sa drugim ljudima čak poprimaju boju glasa, razvoj. Ja Nekada ako neko braću pitam, jeste vi braće, kaže nisam, kada družimo se, kaže od djetinstva. Istavim boja glasa, znači isto priječa, isto isto ponašao, isto je pokrojte ruku. Znači, ukovinam utječe na insana, ili pozitivno ili negativno. Prašo pust mi isto spominjali od razloga rasprave, odnos od povada rasprave, da često bude znači, ta okruženje biode da je uži i tako dalje, ili da se radi o komičnjama i tako dalje, tako da čovjek zbog svog ukriženja može da sam poprimi tu osobinu ismijavanja sa drugim, ako se neki iz njegovog ukriženja ismijavaju sa drugim ljudima. Također, od razloga ismijavanja jeste i rušenje tuže ugleda. Pa ljudi često zbog svoje te neke bolesti, svog srca koje im je prljavo i koje je bolesno, ne mogu da nađu način e, da sa ljudima normalno, znači žive, već im zavide, ruše ih na bilo koji način, žele, znači, da, e, da naruše njegovom ugledu. laže Jer Aladželješanu ljudima je dao ugled, vjernicima, kada Aladželješanu da dano ugled, to je sigurno jedna znakova, da su ljudi ko da laže lešanu dobri. Jer ako da laže lešanu vjernika počasti ugledom, znaš sigurno da je taj čovjek pravedan, sigurno da je taj čovjek u ibadetu, sigurno da je taj čovjek pošten prema ljudima, sigurno da je taj čovjek izmeti drugim ljudima. Tako ljudi, ako poštuju nekog vjernika, to je sigurno znak da je taj čovjek ko da laže lešanu dobar. Pa taj neko ko želi da naruši njegovom ugledu i zavisti, taka zbog te svoje bolesti, nije ni svjestan kom je u stvari... I on neprijatelj koga želi da poniži. Jer Allah dželešanu je zaštitnik vidi kako dželešanu kaže Allahu veli ulilldine amanu. Allah je zaštitnik vjernicima. A pozno dobrim ljudima, je tako koji su Allah dželešanu bliski. Pa taj jednik koji se ismijava želi da u manji neči ugled, takav ne nisvijest, nije svjestan kome objavio rat i koga želi da ponižava. Jer Allah dželešanu je na strani dobrih ljudi a nije na stranju unih koji žele da ih ponizuje. Kada su u pitanju posljedice i smjavanja, posljedice mogu da budu raznorazne mogu da budu posljedice i po, i po pojedinca, i po, znači u porodici, u društvu i tako dalje. Znači, posljedice su sigurno široke kad je u pitanju smjavanja. Jedna od posljedica jeste i to da ismijavanje ruši samo samopouzdanje kod čovjeka sa kojim se ismijava. Svi znamo da kod mnogi ljudi godinama se bore to tako, da izgrade svoje samopouzdanje. Bilo da je to znači, nepostojanje tog samopouzdanja može biti posljedica ili lošeg djetinjstva ili e, pokvaranog, odnosno neispravnog odgoja itd. Pa ljudi se mučili znači dugo da izgrade svoje samopouzdanje i neko im znači zbog te godine truda koji se čovjek znači, muči da bi izgradio samopouzdanje, nekomu u minuti sve to osruši, ismijavajući sa njim, jer neko pokoša sebi da kaži kakav god da si, god man, da imaš, ti imaš drugi pozitivnosti, tako delje, znači čovjek sebe ojačava i onda neko dođe i odmah, znači, u, u, u sekundi poruši sve to tvoje što se ti mučio da izgradiš godinama. Tako da, znači, jedna od posljedica ismijavanja jeste to da ono uništava samopouzdanje kod čovjeka. Od posljednica jeste da ismijavanje kvari međududutske odnose koji se grade na ljubavi, na poštovanju, na potpomaganju, tako dalje. I onda kad se unutar društva neko ismijava sa nekim, samim tim pravi razdor u tom društvu. Iliče to društvo neće biti ujedinjeno, neće biti zajedno, jer u tom društvu postoje oni koji se ne vole, koji se nepodnosti, ismijavaju se jedne sa drugima, omalažavaju jedne druge i samim tim to društvo više postaje nezdravo. I to društvo, znači, odnosno e, ismijavanje, ruši te međuljivske odnose. Također, od posljedice jeste da ismijavanje sije mrežnu i netrpeljivost, pa dojuče i ljudi koji su bili bliski, koji se voljeli malaža da šalnu nekad, možda može da počne kao što smo spomenuli, sa šalom, pa da pređe u omalovažavanju, ismijavanje, pa ti koji su bili bliski zbog te neke svitnice koja u početku bilo bezazvana, kasnije prerasta u nešto krupno i oni, znači, na kraju ruši se ta njehova ljubav, pojavljaju se mržnja, odnosu Šeitan, bacaju tu mržnju, a Šeitan sam je pruzroko to ismijavanje jer njemu cilj je da se ljudi, znači, ne volio da se ljudi mrze, da se sveđaju i tako dalje. E, od posljednica također jeste da e, ismijavanje stvara želju za osvetom pa ćete naći da ljudi koji su nekad bili ismijeni od strane nekoga, dugo to pamtili. Iako možda ono ovako, Vanjštinov ne pokazuje to, ali to ostaje njemu podsvijest i uvijek želi e, da se osvijeti tom nekome koga je ismijavo. Pa to u sebi čuva i kad tad ispolji, ili makar ima želju za osvetom, a dok god čovjek ima želju za osvetom, njegova prsa nije smirena. Nije, nije iznutra čisti, nije smiren, ne želi znači drugima hajr i samim tim čovjek u svojim prisima kao posljedice smijavanja nosi tu neku želju za osvetom. E od posljedica također jeste izlaganja Allahovoj željačanom u srcu. Pa i smijavanje svakako nije od e, svojstava vjernika. A malo pek smo znači spomenuli u onom hadisu, kada je posanik s.a.v. rekao, ovi koji ste jezikom primili, islam, a ima nije ušao vaša srca, pa je na ove vidne, nemojte se ismijavati, nemojte uznamiravati muslimane. Tako da samo ovo je dokaz da činiš ono što Allah džalešanu mu ne voli i da sebe izlažeš Allah ovo džalešanu u sržbi. E, također, od poslednjica jeste da e, uništava dobra djela, znači ismijavanje, uništava dobra djela. Pa su jednom hadisu uh, spominje, kaže, pitao Pesanik S.M.S.Habe, znate li vi ko je bankrut? Pojde kaže, onaj ko je ostao bez dinara, bez drhama, znači nijema nikakva imetka. Pa kaže, Pesanik kaže, ne, nije taj bankrut. Bankrut je onaj koji dođe na sudnji dan, a imao je, ima je i post, imao je i zakjat. Pa kaže, dođe na sudnji dan, a uvrijedio je ovoga, znači opso opsova uvrijedio, udario onoga, potvorio ovoga i tako dalje, pa kaže ovaj će uzeti svoje pravo, ovaj će uzeti svoje pravo i svi će kaže uzeti njegovih dijela, kaže sve dok mu ne nastane njegova dobra dijela, pa će mu njemu davati e, svoje loša dijela. I kaže tako će završit u vatri. Taj kaže bankrat. Pa vidimo znači da ismjavanje za drugim ljudima, vrijeđenje drugih ljudi, da podništava čovjeku dobra dijela. Od posljedica jeste i to da ismjavanje, tjera ljude od čovjeka. Jer onaj koji ismijava druge ljude koji potom ne poznat, niko ne želi da bude njegovom društvu. Svi ga se boje, je svjesna koja dođem da se jedni blizu njega, mogu ja biti od onih sa kojima je ti se on ismijavati, tako, jer je, što bi rekli maher o tome, već mi je to postala rutina i zna na koji način će kom je šta reći. I onda samim tim čovjek tjera druge ljude od sebe i gubi prijatelje. Od posljedica jeste da ismijavanje umanjuje iman, jer to nije od znakova vjernika. E, a od znakova vjernika jeste, kao što smo smegli do načinom na prvom hadisu, znači oni, ne, o, ovi koji, koji ste primali islam vjezcima, a niste svojim srcima, na koji način će vjerovat svojim srcima, znači ono na što ih upozorio, nemojte se smijavati s drugima, nemojte zmiravati muslimane. Tako da je ismijavanje sa muslimanima znak da je čovjeku slab iman i to je djelo koje čovjeku umanjuje nego njegov iman. Također, od posljedica jeste da e, udaljava društvo od produktivnosti. Pa ljudi koji su znači kao grupa, kao džemat, e, mogli da postignu puno više nego kao pojedinci, takvi ljudi koji su nekad radili kao džemat, kao grupa, osučaju da se ismijavaju jedan s drugima, gubi se ljubav, gubi se e, potpomaganje drugih i samim tim društvo gubi produktivnost. Znači više ne mogu biti produktivni kao što su bili, dok su bili kao jedno tijelo, jedno muslomani su, kao što sam postanik se desile muči, da su muslomani kao jedno tijelo. Pa samim tim kada jedni drugi je počnu to tako automatski se njehova srca udaljavaju i ne mogu više da budu produktivni kao što su bili. Također, od posljedica jeste da se čovjek osjeća bezvrijednim i odbačen od društva. Ako se čovjek tako osjeća, sigurno da neće imat nekog velikog hajera od njega. Jer tako i takav čovjek može da postane i depresivan, i takav čovjek može da posegne za razdonaznim porocjima, da počne da koristi drogu i tako del. Onda da znači može čak da dovede čovjeka i do samobijstva, znači čovjek koji nema samopouzdanja, čovjek koji nije jak, koji drugi ponižavaju i smijavaju se sanjem, često se dršava, znači nije to nepoznanca, to je stvar koja se često dršava, da ljudi zbog tih stvari izvrši samobijstvo. Ta laž začanu, sve nas sačuva toga. E, na koji način se liječi ovaj problem? Znači onaj kod kojih se nađu ovi problemi, takav treba da se liječi na razni načinje. Prije svega, normalno čovjek treba Allah-u Želešanu uvijek u bilo kojoj stvari želi da postigne, treba Allah-u Želešanu da dovi, da ga Allah-u pomogne u tome, jer je Allah kadar, Allah ga je stvorio i Allah je kadar da ga u tome pomogne. Treba da se bori sam sa sobom, da se trudi, da iskreno odluči, da želi da se popravi. Od stvari koje čovjeku pomažu u liječenju jeste da se čovjek ismijavanjem sa vijednicima da biva izložen griješenju i da biva izložen Allaho i Želešanuhu Jer onaj koji se ismijava sa drugima takav čini grijeh a u jednoj predaji od Fudaila ibn Ijada prenosi se kaže da je rekao Allah i ne dozvoljava da je zijetiš niti svine niti psa a kaže kako tek vjernika. Ne da Allah i vjernicima da se ismijavaju sa životinom običnom. A kako i tek se vijednikom koji je kodalaža zašanu u sveti, od svetosti keavi. Tako da čovjek koji se ismijava sa drugima, takav sebe izlaže i je Allah hoća zašanu u srđbi. E, druga od stvari koje nam pomažu da se jeste da budemo svjesni i da isto kao što ne volimo da se nama niko ismijava, da ni drugima, ne želimo da se drugi, ismijava, odnosno, ako ne želimo da se neko s jednom ismijava, nimi ne treba da se s drugima ismijavamo, već da želimo ljudima ono što želimo i sebi. Pa, u jednom hadijsu koji bilježi ima muslim, kaže, ko želi da bude udaljen od vatre i da bude uveden u džennet, kaže, neka smrt dočeka kao onaj koji veruje o Allaha želežanu i u sudnji dan, i neka ljudima dadne ono što voli da ljudi njemu dadnu. Odnosno, neka se prema ljudima ponaša onako kako, kako bi volio da se ljudi prema njemu ponašaju. Skoro kad sem bio na umri, i u Medini sretnim jednog šeha Abdullah žemkiti, Allah ga sačuvu, ha. koji je od najdražih šehova, i onako sretili smo malo pričali, kad naiđeš neki momci, primijetili se ono njega, poznali ga, i dođeš i poljubiš ga, poslamiš i se kaži ona mi smo kaže u početku stica neznanja da nam kaže date neki savet i sige ona onako kaže po procentu ljudima kao što bi da si ljudi prema tebi ophode sad je ja, onako znaš u tom trenutku kontam što je me baš to rekao što je baš ta, to znaš mogu da bilo koji savet jer mnogi ljudi znači koji su u početku stica neznanja uvijek dajem savjet. budi iskren trudi se na moj postojat umaže da šansa što radiš radi prolaziti tako dalje znači uvijek daju su neki savjeti koji su smjerkovi su vezani striktno za sticanje znanja pa njima prvo što je rekao jedno što je rekao pa otići se kaže prima ljudima onako kao što može da se prema malim ljudima ofodi i onda sam ja rekao onom rekao u tom trenutku sad rekao ne kontam zbog čega baš to izabrao al rekao sigurno neko da nije onako ima neka mudrost i onda kad se se vratio hotel S8 i razmijao o tome i konto što je to, to moglo biti i onda sam na kraju došo do zadatučka Da svi mi smo nekad bili u početku, je li tako, praktikovanje vera, u početku sticanja znanja. I čovjek, kada je u početku sticanja znanja, takav čovjek često e, onako malo bude tvrdi, je li tako, kruti, onda misli da je on najpametniji, misli da je on, i uvijek bude u toj situaciji žestok. I uvijek drugim ljudima, ne možeš ti tako, ne možeš ti tako. I zbog toga, što je svjestven bio da su takvi ljudi koji su u početku tog puta sticanja znanja, da su malo možda često znaju da budu grubi. Pa njima kažeš znači obhoditi se prma ljudima kao, kao što želiš da se prma tebi obhodi. Ne moju biti prema ljudima grub. Tako da i to je stvar koja nama pomaže da se sačuvamo ismijavanje sa drugim, da budemo svjesni i da ne želimo drugima ono što ne želimo ni sebi. sebe. E, od stvari koje nam pomažu da se sačuvamo jeste da budemo svjesni da ćemo i mi kad tad s biti iskušani a laži čanov je Kadar, a laži čan uvijek čovjeka, nečim iskušava, bilo da je to ositince da je krupna stvar. I treba da budemo svjesni da kad se desiti taj iskušenja, uvijek se može desiti da se neko i sami ismijava i nekad nam to pomogne da izbjegavamo ismijavanje sa drugim ljudima, jer i mi uvijek možemo da budemo u tom odnosno na njegovom mjestu da se neko sa nama ismijava. Takođe, da budemo svjesni da onaj s kime se smijavamo, možda je taj čovjek od Allaho i Želešanu ili ja. A ako njemu izazovemo rat, izazovemo smrti Allaho i Želešanu. Jer Allah, kao smo smijenili, Allah je zaštitnik vjernicima. Pa ako izazovemo rat takvom čovjeku, ako se smijavamo s nekim koji je Allaho blizak, a mi nismo svjesni da je blizak, nismo baš dobro prošli. Da se laži Želešanu toga sa čovima. E, od stvari koje će nam pomoći jeste da... Stalno vršimo samobračun. Šta jedeš? Šta piješ? Gdje ideš? Kad se vraćaš? Trgoješ? Zarađuješ? tako. Znači čovjek uvijek nešto radi i uvijek treba da vrši taj neki samobračun. Gdje si ti ko da laže za Šta si ti postiguo? Šta si to sad uradio? Šta ćeš za sutra sprijemiti? Ko šta da laže za šanomu kaže? Ja joj gledi na amenu. Na kaže ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i neka sako od vas vidi šta je da sutra pripremio. To je taj samobračun. Znači sjedi, vidi šta ste je dosad uradio, šta ćeš da uradiš, gdje si fulio, gdje si pogodio. To je stvar koju čovek treba kod sebe uvijek da ima da uvijek vrši samobračun da gleda gdje se nalazi, da gleda da li je nedolaž za rešanu nekoga uvrijedio, da li će nadolaž za, za to vratiti, ili tako. Tako da, taj samobračun je jedna od najbitnijih stvari koje čovjek treba uvijek da praktikuje. Kad sam već kod samobračuna, samobračun često treba da bude, odnosno, treba da bude u dvije situacije. Kad je u pitanju pokajanja da uvijek bude i prije pokajanja i poslije pokajanja. Zbog čega? Zato što čovjek prije pokajanja treba da vrši samobračun da bi mu to olakšalo pokajanje. Pa da sam se čovjek kaže dobro, dosad sam radio to, radio sam to, to ne valja, to bi trebao ispraviti i samim tim čovjek sebi olakšava put kao lahođe da šanu. Olakšava sebi da se vrati a lahođe da šanu. A nakon te uvije samobračun je bitan da bi čovjeka održalo na tom putu. Pa da čovjek nakon što se pokaja lahođe da šanu da redovno vrši samobračun i da gleda da je i dalje na ispravnom putu ili nije, tako da ga taj samobračan čuva da ustraje na tom pokajanju. Znači prije pokajanja da mu olakša pokajanje, a nakon pokajanja da, ga, da mu olakša znači, taj put kao lavo dželašanom. Od će nam pomoći u liječenju jeste da prije nego što nešto progovorimo, da vidimo da li to korisno ili nije korisno. Da vagamo te riječi. Ne treba čovjek da priča što god mu, naumpadne, već treba čovjek mogao da svježe svoj jezik, pa da ne priča ono što ga se ne tiče, već da čovjek razmišlja ono što će reći, da li će urediti nekoga, il tako, da će nekoga poniziti, da li će nekome u njegovom srcu nešto ostati prema im sam, zato što nije razmislio, što će reći pa, kao što se kaže u jednom primjeru, kaže čovjek Allah zašanu zbog jezika, neki ljudi u džennet, a neki ljudi u džennet. Pa kaže uđite u džennet zbog onoga što ste govorili, a u drugom ajtu uđite u vatru zbog onoga što ste govorili. Tako da jezik neka može biti uđi u džennet, da nas Allah učini od njih, a nekad može bit uđi u džennet, samo zbog jezika da Allah zašanu sačuva da ne budemo od tih ljudi koji će zbog svog jezika biti u vatru. Od stvari koje će nam pomoć jeste da budemo svjesni sudnijeg dana i da ćemo, kad dođemo na sudnji dan, ako budemo ismjavali druge ljude, da ćemo im od svojih dobrih dijela dati, ako ne budemo imali dobrih dijela, da ćemo uzmjeti njehove grije, a malopet smo smijeli znači Adis koji potvrđuje ovo. E, također, ako u našem društvu se neko ismjava sa drugim, treba da upozorimo ako ne prestane, treba da napisimo to društvo. Znači isto kao što je slučaj sa ogovaranjem drugih ljudi, ako pristupimo o tako treba da upozorimo, nema, to je od velikih lija. Isto tako ako se neko i smijava se nekim, znači mi prisutujemo nečemu što lađe za šanom, ne voli, tako da treba da upozorimo nekoga na lijep način. Ako ne posluša, treba da napisimo to društvo, jer u tom društvu, u tom cijelu, njema nikakvog hajera. Također, naša je dužnost da odgajamo svoju djecu na lijepim osobinama da ih podstičemo da budu vjernici da ih podstičemo da odgaju svoje srce da prepoznaju ono što je vrijedno da ne prave razliku u nečijem izgledu Ja laž da šanu kao što znamo da ne gleda niti vaše likovinite i mjerke da laž da šanuhu, gleda u vaša srca i u vaša djela kao što kaže poslanik Salo da vam trebamo na takav način da odgajamo svoju djecu, Allah je sve nas stvorio od muškarce i žene, kao što Allah je koran kaže, ja sam stvorio od muška i ženska i učinio sam vas plemenima i narodima, da biste se upoznavali, a najbolji kod Allaha je onaj koji ga s boji. Inna ekrmakum, inda Allahi atkakum. Najbolji su kod Allaha onih koji ga s boji. I treba da odgajamo na takav način, i sebe da odgajamo, i svoju djecu da odgajamo na takav način, da ne preve razliku među ljudima zbog njihovog izgleda, zbog njegovog imedke tako dalje, već da djeca budu sjesna ako vidi nekoga da ima neku mahanu da ne zvjera u njega šta je ovo, već to je alađa šanoha je koga stvorio. Nego je stvorio s ovim, nego je stvorio s onim, a veće su one mahane koje su unutrašnje i nevidljive mahane srca, nego fizičke mahane, jer onaj koji ima fizičku mahanu, a iznutra je čist, tako da alađa šanoha puno bolji, nego onaj koji je vanštinom lijep, li zgodan, super, sve, zdrav, a uutra mu je srce bolisno. Tako da trebamo i sebe i našu djecu odgajati, da odgajamo i da se mijenjamo iznutra, znači naša srca da mijenjamo i da je to ono što treba da se vrijednoje, a ne fizički izgled. Također kada vidimo nekoga da ima neku mahanu, treba laž da Žešanu, da se zahvaljujemo što nas se sačuvao onoga čime je njega iskušao i da molimo da Žešanu da njega izviječi, a da nas sačuva tog iskušenja. E, ono što nam također pomaže da u liječenju i smijavanju sa drugim jeste da budemo svjesni da je ostavljanje tog smijavanja sadaka. Znaci ako ako nekoga ne budješ smijao, ne budješ nekog ne rugao i to je sadaka. Znaci ne ništa nisi dao, ništa nisi uradio, al nemoj nikom zlo činiti, to ti je sadaka. Po jednom hadisu kaže a dizvije Buhari musliman profesor Abu Musa al-Asari kaže da je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao kari musliman musliman koji trebaju da da zakut kro sabe alaf onaj koji nema kaže onda neka radi neka zaradi neka radi ne na zakut pa kaže ona ona kaže ko ni stanju, šta će on onda kaže pomozaj sromašima i slabim ljudima pomozimo da eto nema da daš zakut ne možeš da radiš et onda daj im pomoz što im treba da pomogneš pa kaže ako ni to kaže nije u stanju da uradi onda kaže nema da im zlo nanosiš ako već ne možeš da im pomogneš, ne možeš da radiš, ne možeš da, da, da udjeliš materialno, onda kaže moj, da drugim ljudima nonoseš zlo. Nemoj da drugi ljudi od tebe dožive, nešto što je loše. Ostavi zlo. Tako da treba da budemo svjesni da samim tim što ne uznamiravamo drugih ljude, da smo samim tim zaradili sadaku. E, također, jeste, znači ono što će nam pomoći da ostavimo rasprav, jeste da budemo svjesni da je to od ih sana. Znači ihsan je, dobročinjstvo, još veći stepen od imana. Imate, islam imate, imate ihsan, što još iznad imana. Da vjerujš v še, da za šanom, kao da ga vidiš, jer ako ti ne gremiš, v Allaha za ono tebe vidi. Jedan od načina na koji ćeš postići to, jeste da budeš, jeste da ostaviš ismijavanjem i vjeđanjem drugih ljudi. Pa kaže, eh, Yahya ibn Mu'ad razvij, Allah usmilao, kaže, ako hoćeš, ako vjerni kaže o tebe, Ima tri stvari, načeko ako drugi je čovjek o tebe, ima tri stvari, ti si muhsin. Pa kaže prva stvar, ako mu ne koristiš, nemoj mu štetno nositi. Znači ne, ne možeš da mu koristiš, ne možeš da pomogniš, nemoj mu da štetu činiti. Pa kaže ako ga ne obraduješ, nemoj da ga rastužiš. I kaže treće, ako ga ne pohvališ, nemoj da ga kudiš. Pa znači ako želiš da budeš, dobro činite, i ne da nekome da pomogniš, nemoj da odmagati. Ko ne da ga povališ, ne može ga nikuditi pred ljudima, ti is takav, Tako da je ovo stvar koja će nam lakšati i pomoći da budemo odnosi na. Također, treba da budemo svjesni da je ismijavanje od svojstava nevijednika i licimjera. Allah je zašanu u često opisuje nevijednike i licimjere kao one koji se ismijavaju. Pa kaže Allah je zašanu ja hasratan ale ibad ma je etihim rasudin illa kanu kaže kako su oni jedni pisola džon nevjernike kako su oni jedni jedni kaže poslanik nije došao da sami nisu smijavali je laže džon u odjelu nevjernike kao one koji se smijavaju takođe laže džon kaže zuri nedina nedina kafru l hayatu dunya ve yaskharuna min alladine kaže nevjernicima sa život na ovom svijetu čini lijepim i oni se kaže, smijavaju sa vjernicima попыталася же невірники описує колони, які зісміювають Алажаанху Лицимер також описує, па каже واذا لكل الذين امنوا قالوا واذا لكل الذين امنوا قالوا آمنا معكم انما نحن مستهزئون, па каже када секретно з вірницьма A kaže kada se vraća ti i osama sa svojim krešitanima, kažu nismo sami, a mi samo kažemo smijavamo. Tako da svoj stav decimira to da se smijavaju sa vjernicima. Pa ćemo naći primjer u hadisu, je stvari znači koji čovjeka izvodi iz Islama da laže, da sačuva jesta i smijavanje sa vjerom. Bez obzira sa Allahom sa poslanikom, sa propisima vere i tako dalje. To čovjeka izvodi iz vjere a znači, što je krupna stvar i smijanje, čak i smijaš se nečijom omanom ti ni u kakoj igri. Međutim ako se sve robi smija vaš sam sebe ti raješ i Pa kada su licemjeri sjedeli jedne prilike i pričali onako s Habima i kaže opsivalo su sabe, kaže nismo kaže videli ljudi, kaže većih, ovi kaže kari, odnosno drugi poslanik za sa. Kaže nisu videli ljudi većih stomaka i, kaže, glupljih ljudi i, kaže, ljudi koji su strašljivi prisustiti sa nevjednikom. A jedan je bio tu, je Saba, pa kaže, sad će vas, kaže, tako mi, Allah, kaže, reći, poslanik, sveselam. I onda, a već Allah je, zašavno, poslaniku objavio i rekao šta je bilo, pa na kraju ono se je pravdali, ili tako, pa Allah, zašavno, njegov slučaj objavio Koran, pa kaže, mi smo, kaže, samo šalili, pa Allah je, zašavno, šta kaže na kraju aeta, kad kef Viste kaže počin na vjeru, znači no su sve bili nevjernici. Elah džalalova ajto kaže, vi se kuris smijavali sa Allahom džalalalom džalalovim poslanikom i njegovim ajetima. Iako ni on se smijao sa sahabima. Tako da je ovo dokazak što čovjek smija smijava sa jednom stvar kod vjeri i smija se sčitavom vjeru. Nije smijao ni sa Allahom, ni sa poslanikom, ali se na takav način. Pa laže džalalova on to njegovo smijanje nazvo, da su oni smijali sa, Allahom, sa, sa, sa Tako da je ovo smijanje i svojstvo nevjernika i svojstvo licimjera, a sigurno da nikome od nas nije stalo da se odnoso da ponašamo niti nevjednike, niti licimjere. Molim Allah Želešanovu da iz ovoga uzmemo povuku i da ne budemo od onih koji se smijavaju sa vjednicima, pa da zasluže Allahu Želešanovu srđvu. Molim Allah Želešanovu da ovo druženje bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da bude na vagi naših dobrih dijela, da na malah žedešanuhu o znanje koje on vali i da nas okoristi tým znanjem a on je to ustanju a zadnja naša dovedneka hvala Allah gospodaru svjetova i neka slava celana jeho poslanika salallahu alaihi wa slobam